Fəxilə hədiyə hədiyyə Muhammadin sallallahu alayhi və alih və sallam və şerrü əmurlü muhtətasatəha fə inna kulla muhtətasatin bid'a və kulla bid'atin zəlalə və kulla zəlalənə fi nar mətarımışal məlar əmirin təqvalı böyük İslamın bir lükünlərindən yaxınlaşır. Lükünlünün adı həccdir. Və əzənə bilirik ki İslamın beş düşünəndən biridir. Fərz barədə kifayət qədər ayələr var, hədislər. Bu ibadətin yerin göstərir. Xüsusən İbrahim əleyhissalamın yoludur. Xüsusən də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləməsin. Sallallahu əleyhi Allah Subhanahu buyurur ki, "Və əzrin filnāti bil hacc yatuk." Əl-Ayə. 8 surətin 27 Allah Subhanahu taala əmrləyir e e ki, elan elə ki, insanlar gəlsinlər həccə. Və başqa halda buyurur ki, "Və lillahi 'alan-nasi haccul-beyti man istata'a ilayhi sabila." Al-Murasələtin Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, Allah üçün gəlib bu evi ziyaret etsinlər, həcc etsinlər, lakin ki, kimin imkanı çatırsa. Və başqadır vurur ki, atimul və umratə Allah üçün edin, tamamlayın. Fəqərə surəsinin 19. 19-cu aya. Hansı peyğəmbər sallallahu sallim, buyurur ki, İslam beş əsas üzərində qurulub. Birinci şahadətdir, ikinci namaz, üçüncü oruc, dördüncü zəkat, beşinci həcc. Həccün fəziləti böyükdür və Fə çoxdur. Abu Hurayra rəziyallahu buyurur ki, Soruşla Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən ki, ən əfsəl əməl hansıdır? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki, Allah ve Rasuluna iman getirmək. Dedilər ki, ya Rasulullah, sonra Allah onları cihad eləmək. Dedilər ki, sonra dedi, məbrur həcc. Yəni, məbrur həcc etmək. Və əmçinin başqa rivayətdə, bu Hreyrədən gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim həccini hədə müddətdə söhüşsü, məsələ, fasiklik etməsə, hədzi necə lazımdır etsə, qaydanda elə bir ki, anadan təzə doğulmuş kimi qaydır, yəni günahları bağışlanır. Bu göstərir ki, bu ibadətin, əzəmətliyin və kuvvətin necə böyük səbəb olur insanların günahlar bağışlanmaq üçün. Fə başqa hədislər bu xeyrə radiyyəllərinəmə buyurur ki, ümrə ümre etməyi arasında edilən, bir ümrə edəndən sonra, öbür üçün ümrə edəndə, o arada nə günahlar varsa, çəffarədir. Təbii ki, kiçik ki günahlara. Və həmsinin, davam edir hədistə, və məvrur həddin isə, mükafatı ancaq cənnətdir. Fə başqa hədistə, Ayşə radiyallahu anhə, müminlərin anası, buyurur ki, dedim ki, ya Rasulallah, ən əgər, Ən əsəl cihadsa, bir cihad etməyək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, xeyr, lakin ən əsəl cihad məbrur həccdir. Və məbrur həcc yəni ə, məbrur nə vaxt olur həcc? O vaxt ki, sən həccin əhkamlarına etsən, xilasın etsən, insanlara ihsan eləsən, yəni insanlarla yaxşı davransan, yəni bu cür sən məbrur həccdə yəni düzgün həccin sayılır bilər və günahların bağışlanıb bilər. Ona görə soruşanda ki, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, e yaxşılıq e məbrur nədir? dedi, gözəl əxlaq. Çünki həccdə həcc adam xüsusiyyətlər gərək onda olmalıdır. O başqa hədisdə Cəbir rədiyallahu deyir ki, məbrur həccin mükafaza ancaq cənnətdir. Və olaq soruşdılar ki, ə, həccin məbrulluğu nədən bağlıdır? Necə olur? Peyğəmbər s.ə. buyurdu ki, azı yemək vermək və salamı yaymaq. Yəni, ehtiyaclıya kömək eləmək, yemək vermək və s. və həm sənin salamı yaymaq. Yəni, salamat olsun səndən tamısı. Və sən də, ümumiyyətlə sən, Başqaları üçün salamat ol. Yəni, rəziyyət vermə, əxlaqlı ol və s. Və həmçinin, bura daxildir bütün itaətlər. Yəni, bütün itaətləri nə qədər bacarsan istifadə eləmək həcdə, həmçinin günahdan uzaq olmaq. Onda həcim məbru olur. Və təbii ki, ən böyük həcdə həcini əzəmətli böyüyür, səvabı böyüyür Allah s.əkir etməklə. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur ki, ən əfsel həcc səsi qaldırmaq, yəni zikirlə və bəykəllahumma labey ən əfsel həcc səsi qaldırmaq fikirlə və qurban kəsmək Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və həyatında bir dəfə gəlib 4 dəfə ömrə, ömrələrdə də ən birinci elədi, axırda həcc elədi. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm həccində 100 dənə dəvə kəsdiyi. Onu göstərir ki, həcc qurban ilə daş edildi. Hər kim həcc edən adam müctərim sallallahu günahlardan gəri uzaq ola. Fəsilindən uzaq ola. Qusandan böyük günahlardan uzaq olmalıdır. Sübhalla Subhanahu vəliki fəli ərəfata vələ füsuk vələ cizalə fil həcc fə fəql. qərassu 197-ci aya. Yəni, həccə edən adam geri fasik və pis şilərdən geri çəkinə xüsusən də bu bahisələrdən. Yəni, həccə gedən tam sırf ibadədə qarışmazsan. Kiməsə əciyyət vermək, kimləsə mübahisə aparmaq, kimsə haqqını taftalamaq və s. belə sifətlərdən əməllərdən geri uzaq olar həccədən. Hətta həccin məbru olan həccələrdən sayılsın. Ona görə Peyyambar s.ə.v. Quyuruk ki, kim hədci getsə, söhüş-söyməsə, fatiqlik eləməsə, yəni, fizə axlarlı olmasa, hətlən qaydanda elə bil ki, anadan təzə doğulmuş kimidir. Yəni, günahlara bağışlanır. Həmçinin hədcin, əgər istəyirsə, məbrul olsun, yəni, qəbul olan həclərdən olsun, Allah yanda gələk ixlasla gedəsən. Yəni, hədcində gələk ixlas olmalıdır. Gedəndə qəstin, Ah, amma gedir, mən gedirəm. Və ya hecə məndisində, heci falan, keş, keş qabaşa və sair. Hecələr fərasına girməyə qərar verdim. Süs Allah Subhanahu üçün Allah Subhanahu taala məni çağırır və mən bu çağırışı qəbul edirəm. Və gedirəm özüm üçün ki, Allah Subhanahu tazizə qazanım, məbrur həcc edim. Necə lazımdır? və günahlarımı yiyyum. Həd belə olmalıdır. Niyyət belə olmalıdır. Olmalı. Olmamalıdır ki, qəstin, həm görsündən mən hədc eləmişəm və ya eşitsindən hamısı və ya təkəbbür olun, qızımı dağıtdım ki, mən heciyəm. Heci filan kez. Və hədc də, necə bilirsiniz, bu ibadət fərzdir. Hər bir müsəlmana ömründə bir dəfə lakin Allah subhanəsə rəhmətindən Öz qullarına qarşı bu ibadəti bağlayıb güclə, yəni imkaniyyətlə. Həm bədən güclə, həm maddi. Yəni, her imkanın var. Bu da şəriyyətin bizə qarşı rəhmiliyidir. Ki, fərz eləməyib heç nədən. Vaxıb səbəblərə, rəticələrə və vəziyyətlə bağlayıb. İmkanın varsa və sağlam sansa, sənə həc vacib olur bu vaxtı. Əbu Hureyəl radiyyələnihu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün verdi və dedi ki, ey insanlar, Allah s.a. sizə həccə edib, həccə edin. Bu axt kişilərdən biri qalxdı ki, dedi ki, ya Rasulallah, hər ilmi həccəliyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra dedi ki, hər ilmi həccəliyə üç dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sustu və dedi ki, əgər desəydim, bəli, vacib olar başa düşərdilər və batarmazdır və Peyğəmbər salasının rəhəmliyi müminlərə disəkdən, bəli, vacib üçün başa düşərdir və hər il elə bilərdir ki, vacibdir bazarmazdır ona görə Peyğəmbər salası sonra davam edir və sonra buyurur ki ə, tərkilin bu cür sualları çünki sizdən qabaqçiləri bu cür suallar, çoxlu suallar həlaka vardır və Peyğəmbərləri ixtilaf etdiklərini görə hala çapardı. Ona görə deyir ki, etsem, şey, Peygamber sallallahu aleyhi və sələsən, əgər <coughs> sizə biri əmir etsən, gücü çatan qədər edin. Və bir şeydən çəkindirsən, ona tərkinin. Müslim rivayət edəyir. Hərşi İbn-Əbbas radiyyələni hümanın rivayətində Peygamber sallallahu aleyhi və sələlələm ilə rivayətdə buyurur ki, bu günlərdə Yəni, təşkil günlərində, zilhətcənin əvvəl 10 günündə, əvvəl 10 günündə zilhətcənin hər bir əməl Allah s.ə. daha sevmidir başqa günlərdən. Yəni, bu onu göstərir ki, qardaşlar, zilhətcə ayı gəlir və zilhətcə ayının, nedir bilirsiniz, özünün aidə əhkəmları var. Və biri aidındır ki, həcdir. Bu ayda həc edilir. Kiminin imkanı varsa, həcə getsin. Həmsinin əhkəmlarından Kimlər ki, xüsusən də hədqiq etmir, bu, əvvəl 10 günü oruç tuta bilər. Yəni, əvvəl 9 günü. Çünki 10-cu gün bayramdır, oruç tutma olmaz. Bayram günü haramdır, oruç tutma. Amma əvvəl 9 günü oruç tuta bilər. Həm sinin əhkəmlarından üçün ki, və sən Peyğəmbər sahəsində buyurur ki, bu 10 gündə hansı bir əməl, salih əməl başqa günlərdə edilən əməllərdən hamısından əhsəldir. Hədə Peyğəmbər sahəsində bilər ki, Əlbəttə işlərin sahibləridir. Yarax səhə Cadirə meydan. Dedə hə Cadirə meydan. Bir dənə onlardan başqa ki, gedər cihada, malını, canını heç bir şeyinə qayıtmaz. Yəni ölər qalar, şəhid olar. Sad ondan başqa. Amma başqa əməllərinin hamısı nəfsəldir. Ona görə fikirlə. Həccə getməyənlər üçün də bu da şəriətilə, yəni Allah Subhanahu rəhmətidir. Həccə getməyənlər üçün də böyük var. Ki bu 10 gündə səlavatı artırmaq üçün, günahlara başlanmaq Yəni, hər bir salih əməl, bilgilən ki, ən əksər əməllərdəndir, savabı daha çoxdur. Onu başqa günlərdə edəndə. Ona görə, ziləhətcənin əvvəl 10 günü ən əksər günlərdir il, ilin günlərində. Necə ki, Ramazan əni ahır 10 gecəsi ən əksər gecələrdir. Şəx Hüvəlistan bunu cəmiləyib. Çünki, həlmək əxtilab ediblər. Ən əksər 10-luq hansıdır? Çünki sərəflər qiymət verirdilər 13 dənə onluqlara. Bir, Ramazan ayının axırı on günü, bir ziləhətcə aran əvvəl on günü, bir də Məhərrəm ayının əvvəl on günü. Lakin, ən əfsəl, bəzi ilə deyiblər ziləhətcədir on günü və bəzi ilə deyiblər Ramazan ayının axırı on günü. Lakin, Şəhq Huluslan, Rahiməhullah, kimi, deyir ki, cəm əfsəldir və cəm etmək, imkan varsa cəm etmək lazımdır və cəmdə burada imkan var, Ramazan ayın gecələri, axır 10 gecələri, ən əhsəl gecələrdir. Və zilətlərin günləri, günləri on, ə, gündüzləri, əvvəl 10 günləri, gündüzləri, ən əhsəl günlərdir. Ona görə böyük də fürsət var, olar ki, hətlə gedmirlər. Olarsın da. Ona görə necə fikirləsin, hətlə cihaddan da, Peygamber, sağ olsan, dedik. Və təsəvvürlə, insan cihad ilə döyüşür, başı, bu əm Nə edirsən, o onun əməlləndən dəstəldir. Bir dəfə o şahid olandan başqa ona görə Məhəmməd məsəlmalar Ziləhcaya gəlir. Allah Subhanahu-təlin həziləhcanın fəziliyyətlərindən Fəcər surəsinə buyurur. Allah Subhanahu buyurur: "Wal-fəcr və layalin sonra 10 gün Bəzi alimlər təfsirlərində deyirlər ki, bu işarədir Ziləhcanın əvvəl 10 on gününə. Ona görə Ee, nə müştəhəbdir? Təbii ki, salih əməlləri çox Salih əməlləri çox atmaq. Həmçinin, ə, birgin, ə, həmçinin ə, müştəhəbdir zikr etmiyi çoxlu bu günlərdə. Həmçinin müştəhəbdir. O, müsəlman ki, qurban kəsəcək, o, saçından, tırnağından Bu, 10 günlə götürməsin. Elə bil ki, bu həcdə, edən, həcdə edənlərlə şərik olmaqdır. Yəni, ehramı geyəndə tırnaq keçmək olmaz, saç ıxmaq olmaz. Elə bil ki, bir şərik olsan olmaz. <gülüyor> Təbii ki, o qardaşlar ki, olacılar keçəcəklə qurba, yaxşıdır. Tutaq ki, ziləcdən artıq bilirsən ki, küm qalıb, bir gün qalıb girməyinə ayın. Məsələn, tırnağı götür, saçından götür, Sərg-i səhəmanı bu 10 gündə toxunmu deysən və ta qurbanı kəsinəsən. Elə ki, qurbanı kəsin, ondan sonra qoları edə bilərsən. Bu da yəni ziləhətcəninə aid olan ədəblərindəndir. Həmçinin ədəblərində, yəni xüsusiyyətlərindən, ədəblərindən bu 10 gündə ərafa günü var. Ziləhətcənin 9-cu 9-cu günü ərafa günüdür. Təbii ki, hədcilə, hədcilər, hədcilər hədcilə Ərafa deyilən bir yerdir, orada diyanacaqlar. Lakin biz isə oruç tuta bilərik. O müsəlmanlar 9 günü tutunuz ilə xüsusən Ərafa günü orucunu tutun. Tutmaq lazımdır. Çəki Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm Ərafa günün orucu üçün deyib ki, bir il günahları yür. Bir il günahları yür. Və həmçinlə müəhdələ müsəlmanlar amma Ə, həcdə olanlar üçün oruc lazım deyil. Çünki bu, o mənanı daşır ki, bunlar Allah s.q. qonaqlarıdır. Baq, təsələ, qonaq oruç tutur. Ona görə Allah s.q. qonaqlarıdır, onlar üçün lazım deyil oruç tutmaq. Onlar yiyələ, yiyələ, yiyələ, çissinlər orada. Çiq Allah təhələn, rəhmanı qonaqlardırlar. Amma həcdə olmayanlar isə təbii ki, bu fürsəti bıraxmasınlar və xüsusən də ərufa günü orucunu tutsunlar. Həçinin həccə gedən qardaşlar və bacılar da var ki, onlar getməmişdən qabaq bəzi əməlləri etməlidirlər. Məsələn, ıı, öz əhline tövsiyə eləməlidirlər, vəsiyyət eləməlidirlər. Vəsiyyət yazmalıdır. Həmçinin tövsiyə eləməlidir, nasihat eləməli ki, Allah Subhanahu qədqınına bir müddət gedir və ibadətlərini yerinə çəkməsinə. Həmin uşaq dördüsünə həmçinin vəsiyyət yazsın. Kimsə buna borclu deyil bu kimə borclu deyil, həmçinin tövbə etsin, kiməsə zülm et, edibsə qeyb havalıq atsın, əgər kiməsə borclu deyib borcunu qaydarsın, və həmçinin səfərdə də gedəndə özünə münasir dost aksın, ki, o yaxın dost ki, o yoldaş ki, ona o səfərdə kömək olacaq ibadətinə, əksinə ibadətin zəifləməyi olmayacaq, və həmçinin və həmçinin, həmcə gedəndə, həmcə adam, həmçinin həmçinin gedəndə, həmçinin səfənin əhkəmlərini öyrənməlidir. Xüsusən də ə, maşınla gedən qardaşlar. Onlar bu səfənin ədəblərini öyrənməlidirlər. Ki, səfər böyük bir də ibadəti gedirlər, onlar gedəcəklər, qadəcəklər ədəblərə fikir verilmək lazımdır. Bunlar hamısı mühümdir hətçi gedənlər üçün. Və təbii ki, hətçin necəliyi, necəliyi xüsusən gedənlər aydındır, miqata çatanda qüsur alır, təmizlənir, ətirlənir və sonra ihramı geyir və təbii ki Allah səhərə zikir etməyə və sakincə niyyət edir, sakincə qəlbində və deyir ki ləbəyka indi eyyər təməttu haccı edirsən sə təməttu, dilsən ki ləbəyka umratən mutamattiən bihə iləl və eyyəl mühfədd yəni ifrər haccı edirsən sə dilsən ləbəyka haccan Və, ə, amma başqa məsələlər, inşallah o qardaşlar ki, gedəcək, yanlarında bilənlər də olacaq, onlardan öyrənsinlər, onlardan məsləhət edəsinlər, hətta həcləri məvrulların həclərdən olsun. Allah s.ə.q. O həcə gedən qardaşlarımıza kömək olsun, müsəlmanlara kömək olsun, sağ salamat evlərinə qeyb qayıtsınlar və Allah s.ə.q. onlara kömək olsun, onlar da məvrulların həclə edənlərdən olsunlar. فالله سبحانه وتعالى هجزوا أميان الله أولا نفس كسمة لسنة إن شاء الله أولا أولا أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وليسائر المسلمين من كل ذلك أستغفروه إنه هو الغفور وظخيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء سليين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله Ona görə ə, həmçinin Allah Subhanahu Taala duayı inşallah Subhanahu Taala biz fətnələr məhəlindən qorusun. Allah Subhanahu o müsəlmanlar dəxi xəstələrlər, yarab onları şəfa ver. Həmçinin Allah yarab müsəlmanlara kömək el. Həmçinin yarab məscidlərinizi açılmağa kömək el. Həmçinin yarab kim məscidlərinizi bağlamağa səbəb deyə və kim açılmağı mane olsa yarab onlara elə xəstəliklər və şey olayı əlaca olmasın yarab. Cəza onların cəzalandır yarab. Və həmçinin ə, ə, Ölçəm, zənih, səlməl, şələk, hətədan vələrdən qoray. İbadə Allah, inna Allahəyəməru bilə adlə və ləihsən və iğtəəiz ilqərbə və yənhəni lfahşəi və lmunkar və lbaghiy. Yəyizdikum ləalləkum tədəkkəron. Və ləzikrullah əkbər və Allahəyələm və təstəqəron. Və qəmələqələ.